Іван Франку, Тріолет І ти лукавила зо мною, Ах, ангельські слова твої Були лише облиском брехні, І ти лукавила зо мною, І не тьому, мені Затрули серце гризотою Ті ангельські слова твої, І ти лукавила зо мною. Неначе правдою самою, неначе золотом вогні, без скази чищеним ох ні, неначе правдою самою, так в добрі і нещасні дні я величався все тобою, мов злотом чищеним вогні, неначе правдою самою. Та під пліною золотою ховались скази мідяні, І цвіт розцвілий навесні, під пишнотою золотою крив черв'яка. Ох, чи не в сні любили щиро ми з тобою, І серце бідне рвесь у мені, що ти лукавила з мною.